Allahumma inna nasalu ka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'du ikhutal iman para pemirsa dan juga para pendengar ke muslimin dan muslimat dimana saja antum berada semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua mencurahkan karunia nikmat dan berbagai kebaikan pada kita semua menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqam di atas ajaran Allah Tabaraka wa ta'ala puji dan syukur kita haturkan kehadir Allah Tabaraka wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama nikmat iman, ni'mat islam serta nikmat kesabaran di masa-masa pandemi seperti ini Kesabaran merupakan nikmat yang sangat agung Kendati kesabaran itu merupakan nikmat yang agung dalam kehidupan kita Tapi kita diuji Allah ingin melihat Allah ingin menguji kesabaran kita Semoga kita Senantiasa bisa bersyukur Kendati dalam kondisi seperti sekarang ini Kita masih bisa belajar Kita masih bisa menuntut ilmu kita masih bisa beribadah kepada Allah taala alhamdulillah awalan wa akhir wa zahiran wa batina salawat dan salam untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma shalli ala muhammadin wa ala ali muhammad ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang aqidah Ahli sunnati wal jamaah Di dalam memahami asma'i wa sifat Tauhid ala asma'i wa sifat <koh> Pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang aqidah ahli sunnah iaitu dalam definisi ahli, ahli di dalam asma' wa sifat Definisi tauhid al-asma' wa sifat yaitu kita meng, mengisahkan Allah mentauhidkan Allah menetapkan sifat-sifat nama nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah serta mengimani makna dan hukum-hukum yang Terkait dengan nama-nama dan sifat tersebut Pada kesempatan kali ini kita Ingin menjelaskan secara Spesial, secara detail tentang Akidah Ahli Sunnah Mu'taqat Ahli Sunnah Dalam Asma'u Sifat Apa saja yang harus kita imani dan kita yakini Dan apa saja hal-hal yang harus kita waspada dan kita tinggalkan agar akidah kita selamat dalam pembahasan yang mulia ini. Para pemirsa ikhwatul iman kaum muslimin rahimakumullah di dalam bertauhid maka hendaklah terpenuhi dua perkara yang pertama iaitu Al yaitu al-isbat. Itu kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Begitu yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tetapkan, kita imani, kita yakini. Yang kedua adalah menafikan. Sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya maka akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya itulah hakikat Tauhid yang sesungguhnya Jadi kalau kita hanya menetapkan saja Itu secara makna Belum dinamakan Tauhid yang tulus Atau menafikan Apa yang dinafikan oleh Allah Itu belum juga dinamakan Tauhid yang tulus Maka Tauhid itu ya Terdiri dari Penetapan dan Penafian Menetapkan Sesuatu dan menafikan sesuatu. Dinafikan sesuatu kemudian ditetapkan. Contoh. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Di situ ada dua perkara. Dua landasan utama. Dua hal yang wajib diyakini dan terpenuhi. Jika tidak, maka tidak ada nama ke tauhid yang sesungguhnya. Makanya ada la ilaha La ilah Ini menafikan Illallah Itu menetapkan Sebagai contoh Kalau ada orang yang mengatakan Ya misalnya Muhammad Ya Muhammad Pemberani Itu kan menetapkan Ya keberanian bagi Muhammad Muhammad pemberani Itu menetapkan Sifat pemberani bagi Muhammad Akan tetapi redaksi tersebut Tidak menafikan ya, Keberanian itu dari orang lain Muhammad berani Tapi juga orang lain Muhammad, Abu Bakar, Umar dan yang Pemberani juga Baik. Akan tetapi Bila dikatakan Tiada yang berani kecuali Muhammad. Nah, ini salah spesial keberanian itu hanya dimiliki oleh Muhammad. Itu namanya secara bahasa itu mentauhidkan. Artinya keberanian itu khusus ya bagi Muhammad. Saya ingin jelaskan ini terlebih dahulu agar kita memahami hakikat tauhid. Tatkala mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya sama teorinya sama pemahamannya nah maka di dalam tauhid asma wa sifat kita tetapkan ada penetapan ada penafian apa yang ditetapkan ditetapkan ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya ya yeah. apa yang dinafikan ya apa yang dinafikan oleh Allah dan rasulnya kita pahami poin ini terlebih dahulu kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya kita nafikan apa yang dinafikan Allah dan Rasulnya maka di dalam akidah ahli sunnah ada amia, penafian tak ada penetapan mengimani dan mengingkari yang diimani apa yang dijelaskan Allah Rasul diingkari apa juga yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya menetapkan apa yang menetapkan Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya ini kaedahnya, ini ya, prinsipnya, kita pahami ini terlebih dahulu, setelah itu kita akan menjelaskan ya, apa saja yang harus diwaspadai dalam hal ini maka ahli sunati wal jamaah ya, ahli sunati wal jamaah di dalam bab asma wa sifat iaitu mereka menetapkan menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasul ya bagi diri Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih ini yang pertama kemudian yang kedua mereka menetapkan sifat-sifat mengimani, meyakini. Mungkin sinonim kalimat menetapkan yang meyakini, mengimani, ya, meyakini, mengimani, menetapkan. Tapi mengatakan, tipe. Mereka mengatakan, mereka meyakini, mereka mengimani. Apa yang diimani? nama-nama ya, Allah yang tertara dalam Al-Quran dalam hadis, hadis yang sahih kemudian mengimani, meyakini menetapkan sifat-sifat yang tertara di dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang tertara dalam hadis yang telah ditetapkan Rasul SAW ini penetapan keyakinan Ya, ini pun yang pertama Kemudian mereka juga menafikan sifat-sifat kekurangan yang Allah nafikan dari dirinya, dan juga yang dinafikan oleh Rasul Sallallahu Sallam dari diri Allah Taala. Ta Karena kita mendapatkan dalam Al Quran dan Hadis, kita mendapatkan dalam Al Quran dan Hadis sifat-sifat yang Allah tetapkan dan itu semua sifat kesempurnaan secara mutlak dan juga kita mendapatkan dalam sebagian ayat dan hadis penafian terhadap sifat-sifat kekurangan kerana Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Sebagaimana akan kita jelaskan contohnya. Nah, Al-Jotiman para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di upara pendengar di mana saja berada. Kita pahami ini terlebih dahulu. Ya, yeah. saya ulangi, tidak masalah dia ulang-ulang. Agar lebih paham, ya, yeah, dan bisa jatuh dicerna dengan benar. Ahlussunnah wal jamaah. Kata kuncinya Ahlussunnah wal jamaah. Ya, yeah, kita bicara Ahlussunnah bukan kalam. Akhidat kita, akhidat ahli kalam. Akidah kita akidah Ahlussunnah wal jamaah yang kita jelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah akidah ashabul hadith akidah salafus salih yang akidah salafus salih tersebut tentunya akidah yang diyakini Rasulullah dan para sahabatnya nah, akidah mereka dalam hal ini mereka menetapkan meyakini mengimani mengatakan ya, terserah mau pakai. Istilah yang mana Atau bahasa atau kalimatnya Terserah ya. Mengimani, meyakini Menetapkan, mengatakan Baik Nama-nama Dan sifat-sifat Yang telah Allah Tetapkan Yang telah Allah ya Jelaskan di dalam Al-Quran Dan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih ini poin pertama Kemudian yang kedua Mereka juga Menafikan ya, yeah. Apa yang telah dinafikan oleh Allah Dari dirinya Dan juga apa yang telah dinafikan oleh Rasul dari diri Allah Dari berbagai sifat-sifat kekurangan Kerana Allah Maha sempurna Nah, kita juga Menafikan hal itu Kita ingkari hal itu Ya Kita nafikan Akan tetapi Nah, ini juga perlu dikari sebawahi Akan tetapi, di dalam menafikan Mengingkari tersebut Disertai dengan keyakinan kita Ya Keimanan kita, penetapan kita terhadap sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan tadi Jadi, kenapa Allah nafikan dari dirinya? Kenapa Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan? Ya Kerana Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang merupakan lawan dari kekurangan tadi kerana Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang merupakan lawan, ya, dari sifat kekurangan tadi. Contoh satu saja nanti akan jelaskan contoh-contoh yang lebih banyak. Allah menafikan dalam Quran dalam Quran dalam surat ya dalam Al-Baqarah ayat kursi. Insya Allah kita semua hafal ayat kursi. Ya, la takhudhu sinatun walanoh. La ya tidak takhuuduhu sinah. Sina itu ngantuk. Naum ya tidur. Jadi Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu kan dinafikan oleh Allah. Nah, kita nafikan juga. Maka ahli sunah Allah la ya nam. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Kemudian kita yakini kenapa demikian? Karena Allah yang memiliki sifat yang sempurna yaitu kehidupan yang sempurna. makanya Allah huwa, La ila ilaha illahual Hayyul Qayyum. Nah Hayyul Qayyum Hay Mahidup. Baik Hay Mahidup Qayyum ya yang berdiri sendiri dan mengatur urusan hambanya. Kena Allah yang Mahidup hidup yang sempurna tidak butuh kepada makhluk. Ya Mahagaya Mah sempurna. Dan sifat tidur dan mengantuk itu sifat kekurangan itu sifat makhluk maka Allah Taala tak khudusinatu Allahu. Tapi ini akan dijelaskan ya lebih ya, lebih luas dalam contoh-contoh yang akan disebutkan. Kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam Al Quran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dalam hadis maka kewajiban kita ahli sunnah. Bahkan kewajiban seluruh kaum ke Muslimin, ya, untuk mengimani, meyakini, menetapkan, apalagi mengatakan, ya, apa yang tertera di dalam Al Quran tadi. Itu konsekuensinya. Sekalilah kita mengatakan, Aman tu bilah. Konsekuensinya apa? Anda mengira bahawa itu ucapan di bibir saja, ucapan lisan saja? Lah, ya, diyakini. Aman tu Kemudian diucapkan, ya, diikuti, dibuktikan. Tatkala kita kan, mengucapkan Aman tu bil lah, Aman tubillah ya ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Imani apa yang ditetapkan oleh Allah. Ikuti apa yang jelaskan Rasulullah. Yakini apa yang telah jelaskan Rasulullah. Ini prinsip yang kita saburkan tadi Ini landasannya Ini merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Konsekuensi iman kepada Allah Kita menetapkan Apa yang menetapkan oleh Allah Rasulnya Jangan menambah-nambah Jangan mengurangi Jangan membuat dan mengada adang sesuatu yang tidak tertera dalam Al-Quran dan Hadis Apalagi dalam permasalahan ini yang spesial Ya yeah. bab makrifatullah bab asma wa sifat Nah sebelum kita terjelaskan bagaimana ahli sunnah berjumlah mantapkan hal ini Nah maka dalam haiil ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah kembali kita sampaikan kena penting sekali bila ini dipahami maka kita tidak akan bingung So kenapa sebahagian mengingkari ini? Kenapa mentakwil ini? Nah, kenapa tidak memahami prinsip dasar ini? Ya, kenapa diingkari? Stiwah, kenapa diingkari? Sengka diingkari sifat ulu. Ya, kenapa diingkari sifat-sifat yang lain? Karena ini duduk permasalahannya. Ya, belum didudukkan masalahnya, belum dipahami dan tidak diyakini, dan diimani prinsip dasar yang telah kita sebutkan tadi. Tapi tatkala kita pahami ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ahli sunnati wal jamaah. Ya. Yang hanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah di dalam berakidah. Bukan teori-teori ahli kalam dan filsafat. Ya. Yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah berakidah. Mereka menetapkan, meyakini, mengikuti apa yang terdalam Al-Quran dan apa yang terdalam Hadis. Lain tak Tidak boleh kita, ya, keluar dari kedua landasan tersebut. Tidak boleh kita menyimpang, menyeleweng dari kedua landasan tersebut. Ya. Tidak boleh dilewati kedua landasan tersebut. Harus berhenti dibatasan yang telah dibatasi oleh Al-Quran dan Hadis. nah ikhutaliman warahmatullahi wabarakatuh kembali kepada ya, pembahasan yang disebutkan tadi jadi kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam penetapan ini semua yang kita jelaskan tadi itu penetapan kemudian menafikan dan menafikan di dalam menetapkan maka di dalam meyakini sifat tersebut di dalam mengimani sifat tersebut kita harus ya tinggalkan empat perkara catat baik-baik dan dipahami bila tidak dipahami ini akan muncul banyak masalah dalam akidah tauhid asma muslim yang pertama itu harus ditinggalkan dalam kita menetapkan sifat ya kenapa ya penyampaian ungkapannya lebih banyak ya tentang sifat kerana insyaAllah secara umum kaum muslimin maimani nama-nama Allah asma ya Asmaul Husna mereka cinta pada Asmaul Husna sering membacanya bahkan menyanyikannya tadi tidak disyariatkan seperti itu ya bukan nyanyian dan seterusnya atau disenandungkan tidak agama bukan nyanyian bukan seni nak bukan kesenian enam. Baik maka kita akan lebih banyak makan sifat telah mencakup sesungguhnya ya nama juga. Baik. Yang pertama yang harus ditinggalkan di dalam mengimani sifat-sifat Allah Taala Subhanahu Wa Taala sebagian terdalam Al-Quran yaitu at-tahrif, at-tahrif, tahrifun bahasanya tahrif yaitu artinya penyelewengan, ya. jangan diselewengkan maknanya yang lebih dikenal di kalangan Ahlul Kalam di ta'wil, jangan di ta'wil tentu ta'wil yang bermakna negatif seperti Ahlul Kalam ya, jangan di ta'wil jangan diselewengkan penyelewengan ini yang mencakup baik penyelewengan lafaznya kalimatnya atau maknanya Ya, ini yang pertama nanti kita jelaskan yang kedua Walat ta'til ta Ta'til Yaitu pengingkaran ya. Jangan diingkari Tetapkan sebagaimana Terteram Al-Quran dan Sunnah Jangan diingkari Walat ta'til ta Yang kedua Yang ketiga Walat ta'kif ya. Jangan ditentukan atau dicari-cari hakikatnya. Kemudian berusaha untuk ya menyerupakannya. Ya, mengatakan, "Oh iya, hakikatnya begini." Itu namanya takif. Jadi tidak mencari-cari hakikatnya untuk ya dicocok-cocokkan, untuk diserupakan dengan hakikat sifat makhluk bukan tidak ada hakikat hakikatnya ada ya tapi siapa yang mengetahui hakikatnya Allah Rabbal Alamin Allah yang hanya mengetahui hakikatnya kita tidak mengetahui tapi kita meyakini hakikatnya ada tapi tidak kita ketahui baik itu namanya Taqif yang keempat adalah at jadi dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu kita harus meninggalkan apa yang namakan dengan tamzil itu menyerupakan ya menyerupakan yang kalimat yang bersinonim dengan hal ini adalah at-tashbih ya, tashbih artinya di dalam menetapkan sifat-sifat Allah di dalam meyakini sifat-sifat Allah di dalam mengimani sifat-sifat Allah meyakini Mengimani, menetapkan Saya akan ulang-ulang ini Ya, Mengatakan Mengimani, meyakini, menetapkan Ya mengatakan Apa yang tertalam Al-Quran Apa yang tertalam hadis dari sifat-sifat Allah Itu kita harus Tinggalkan Tasbih, jangan diserupakan Temfil Ini hampir sama Maknanya kendati redaksi Al-Qur'an itu menggunakan ya tamthil ya menafikan tamthil al-misl ya yang menyerupai طيب dan di kalangan ulama yang membahas tentang masalah ini ya itu dalam menjelaskan penyimpangan sekte-sekte Ahlul Kalam itu bukan musyabbihah karena mereka yang muntashbih kita akan menjelaskan nanti Bahawa keistilah tasbih itu Itu sering dilontarkan oleh Ahlul Kalam terhadap Ahli Sunnah Ya, kenapa mereka Ahlul Kalam ya, Mengatakan kalau kita tetapkan sifat Nah, itu akan bermakna tasbih Akan menyerupakan Mengandung penyerupaan lalu apa yang terjadi ya diingkari di ta'wil diselewengkan, yang tahrib tadi baik, kita tidak ingin sekarang memulai membahas masalah itu, karena ini akan meluas maka di sini, tapi satu poin yang perlu kita pahami dalam kondisi sekarang ini adalah orang yang mengatakan kalau kita tetapkan sifat, itu tashbih itu jelas bukan pernyataan ahli sunnah itu adalah musabbih al kalam pada kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah atau Qulnabiyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah dan yang lainnya ya menetapkan kalau ditetapkan sifat tasbih maka tidak aneh kalau kita mendengar sebagian ya penceramah mengatakan kalau ditetapkan Allah itu tinggi di atas aras berarti itu tasbih kata dia ya subhanallah. "Wain aqlaq akal yang bagaimana memahami seperti itu?" began. Ya Akidah Ahlus Sunnah bukan begitu. Ya. Akidah Ahlus Sunnah yang kita jelaskan tadi, kita tetapkan semuanya yang tertera di Al-Qur'an dan hadis, kemudian kita ya hindari empat perkara tadi, tidak diselencangkan, ya tidak diselencangkan, tidak diingkari, tidak di Cari-cari hakikat dan keiviyahnya untuk diketahui, ya, dan tidak diserupakan. Jadi empat ini empat perkara ini harus ditinggalkan. Bagaimana? Ya, bahaya mungkin dinisbatkan kepada ahli sunnah, ya, yang menetapkan Allah Maha Tinggi di atas arsh. Lalu bila ditetapkan istiwa alal ars tinggi lalu itu bermakna atau akan uh, menunjukkan kepada tasbih itu dari mana pemahaman seperti itu dari mana pemahaman seperti itu bukan itu akidah ahli sunnah ya bukan itu akidah kami ahli sunnah wal jamaah bukan itu itu akidah ul kalam akidah musyabbihah nah baik ya kata imam para bisa rahimakumullah maka ya empat perkara tadi harus ya dihindari bila salah satu dari empat perkara tersebut ya dilakukan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala maka niat telah keluar dari manhaj ahli sunnah telah menyelisih ahli sunnah maka yang melakukan hal itu digolongkan kepada ahlul kalam ahlul bidah ahlul kalam bukan lagi ahlussunnah wal jamaah Sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala ya yeah, sesuai yang tertela dalam Al-Qur'an mereka yang meyakini sifat-sifat Allah mereka yang mengimani sifat-sifat Allah mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Mengimani Meyakini Menetapkan Mengatakan Ya Tadi saya katakan Saya akan ulang-ulang istilah ini Mengimani Kita imani Kita yakini Kita tetapkan Kita katakan Ya bahwa Ahli sunati wa jama'ah Di dalam menetapkan hal itu semua Yaitu sifat-sifat Allah tabara kebuatan tertalam Al-Quran dan di dalam Hadis, mereka menghindari empat perkara tersebut tidak disolehengkan, tahrif baik secara lafaz atau makna secara lafaz ya, kalimatnya Ahlul kalam al muattilah itu sebagian merubah Iqraq Ya yeah. Kalimat Allah Di dalam firmannya Wa kallamallahu Hu Dammah Wa kallamallahu Musa taklima." Ayat ini menjelaskan Wa kallamallahu Perhatikan Hu itu Dammah dalam bahasa istilah aranya marfuq, dhammah. Tandanya dhammah. Kenapa? Kerana Allah yang fa'ilnya, pelakunya, subjeknya. Ya, yeah. Allah yang berkata. Allah yang berbicara. Talamallah Musa. Allah berbicara kepada Musa. Langsung berbicara. Jadi Musa sebagai objek. Maf'ul bihnya Musa. Fa'ilnya Allah Wa kallamallahu Nah, ahlu bidah ahlul kalam Itu berusaha merubah Dari kallamallahu menjadi kallamallaha Musa Jadi Musa yang berbicara pada Allah Apa tujuan mereka merubah hal itu? Ya, perhatikan ya, kejahatan mereka Kejahatan ahlul kalam Dalam merubah-rubah, mentahrib perkataan Allah karena mereka ingin mengingkari sifat kalam bagi Allah Allah tidak berbicara ya. di sini kita memahami para pemirsa dan ikhwata iman salah satu ciri dari ahlul bidah wal ahwa itu mereka membuat sebuah teori terlebih dahulu sebuah pernyataan, persepsi konsep terserah apa namanya ya teori, pernyataan, konsep mereka Kemudian setelah itu berusaha Untuk mencari-cari Argumentasi Mencocok-cocokkan Sekiranya ada yang bisa dijadikan sebagai Ya Dalil argumentasi untuk Melegalisasikan Atau untuk melegalkan Pernyataan mereka Nah, itu yang mereka lakukan Itu Menghapuskan, menyelewengkan, apa? Lafaz, kalimat. Ya. Baik. Ikut kaliman, Baraum Salamakum Allah. Adapun secara makna, tahrib. Ya, tahrib itu yang menyelewengkan. Jadi maknanya benar begini diselewengkan. Ya, diselewengkan maknanya dari makna yang benar dalam hal ini sebagaimana yang terjadi dan ini yang jadi perdebatan panjang ahlul kalam yang berusaha dengan berbagai subuhat dan teori-teori akal mereka yaitu untuk menta'wil sifat istawa istawa istiwa Allah di atas aras yang terdapat dalam 7 ayat dalam Al-Quran 7 ya, ayat dalam Al-Quran Bukan satu ayat Dengan reaksi yang sama Dengan reaksi yang sama Di mana itu Satu tujuh ayat tadi ya Anak katakan ya Baca Al-Quran Sekarang tidak dengan disebutkan Di mana ayatnya Tapi baca Al-Quran Ya Alhamdulillah Al-Quran ada Masing-masing di rumah kita Baca Al-Quran Baca di Al-Fatihah Safi An-Nas akan ketemu Ada tujuh ayat Istawa alal-Aus Yang satu Ya Uh, istawa Rahman Al-Asistawa Yang enam redaksinya Istawa Thumma Istawa Al-Ars al Ya silahkan dicari Sama redaksinya Nah ahlul kalam Kerana mereka Ingin mengingkari Sifat istiwa Tidak apa yang mereka lakukan Itu ditahrib Diselewengkan Yang tahrib Itu yang takwil Menurut mereka Itulah yang takwil Yang negatif Kerana takwil ada yang Bermakna positif tafsir sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang berdoa kepada Ibnu Abbas Allah mufaqihhu fid din wa tawil ya Allah Allah mufaqihhu fid din tawil ya Allah ya berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas fiqh tentang ilmu agama ini wa allimut tawil dan ajarkan penyakabil ta Quran tafsir al-Quran Nanti kita akan jelaskan. Kita khususkan pembahasan untuk ya memperhatihi subah-subah ahli tawil. Kita akan jelaskan kebatilan tawil. Kenaikan ini inti masalahnya. Ya, ya, terjadinya perdebatan atau per, uh, penyimpangan di dalam Muhammad asma' Sifat ini. Ya, ini tawil ya. yang dicetuskan oleh ahlu kalam tadi kita akan jelaskan kebatilan ta'awil itu tapi bukan sekarang waktunya karena itu cukup nanti pembahasan yang panjang dan spesial nah baik, kembali pada pembahasan kita mengenai tahrib ya, mengenai tahrib tidak diselewengkan nah apa yang dilakukan Ahlul Kalam ya istawa kata dia, diselewengkan maknanya istawa jelas dalam bahasa ala, bertapa, tinggi tinggi di atas itu ista'wala, maka Allah harus tinggi di atas aras. akan tetapi, tentunya suatu yang kemasan dan kagum Allah Taala kepada kita. apa yang mereka lakukan? enggak ista'w, bukan tinggi arti, tapi ista'wla. apa ista'wla? itu menguasai ista'wla. ini namanya tahrib. Taib. Para wassalamuala. Sebelumnya uh, yang berbicara, ya, menyampaikan eh, terlebih luas lagi, maka sebelum saya lupa, saya ingin kembali kepada pembahasan yang pertama tadi ahli sunnati wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan Allah Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan Allah Rasulnya kenapa hal itu ya menjadi manhad menjadi prinsip dasar akidah mereka ya menjadi landasan akidah ya menjadi konsep akidah mereka dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala karena al-quran Al dan hadis menjelaskan ya demikian itu contoh Allah subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam al-quran qala subhanahu laisa kamitslihi syai wa huwas al basir qayd yang singkat akan tafsir ayat yang singkat tersebut mengandung prinsip dasar akidah dan membantah berbagai kebatilan dalam asma was sifat laisa kamitslihi syai tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah ini apa namanya nafyun menafikan meniadakan tidak ada suatu yang serupa dengan Allah nafiyun menafikan meniadakan wa huwa sami'ul basir dan dia Allah sami' sami'a berarti sami'a maha mendengar basir maha melihat apa namanya ini ini penetapan jadi Allah tetapkan bahwa Allah itu mendengar Allah itu melihat berarti Allah menetapkan bagi dirinya pendengaran dan penglihatan maka namanya isbat penetapan nafiyun wa isbat dinafikan segala bentuk penyerupaan dari Allah dalam sifat-sifatnya ya yeah. kemudian ditetapkan bahwa Allah memiliki sifat ini yani manhajul Quran Ini Al Quran Barang siapa yang menyelesa Berarti telah menyelesa Al-Quran Di dalam memahami pembahasan yang mulia ini Baik Contoh Ya bahwa ada nafhin wa ifbat Menetapkan Dan Menafikan Menafikan atau menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-quran menyebutkan wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut ya wa tawakkal al-hayy la yamut dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup alladhi la yamut yang tidak mati tidak akan mati berarti di sini ada apa ada penetapan ada penafian apa ditetapkan, apa dinafikan Allah tetapkan bagi dirinya Al-hayat Kehidupan yang sempurna Yang tidak didahului <coughs> Oleh sesuatu Dan tidak akan berakhir ya, Sarmadiyun abadi Azaliun abadi ya, Kehidupan yang mutlak Kehidupan yang sempurna Hayat Itu berarti menetapkan Kehidupan yang sempurna bagi Allah Al-Hay Berarti Allah itu memiliki kehidupan Kehidupan apa yang sempurna Tayyib Al-ladhi la yamutrf. Yang tidak akan mati Berarti mengingkari, menafikan kematian bagi Allah Kena kematianlah sifat makhluk Kuluman alaiha fan fa Semua yang ada di permukaan bumi ini akan sirna Allah kekal abadi Ul awal, ul akhir. Berarti di sini ada penetapan, isbat, dan ada penafian iaitu an-nafiyun. Ini manhajul Quran. Ini manhaj ahli Sunnah. Ini ashabul manhaj ashabul Hadis. Manhaj salafus saale. Karena mereka hanya mengikuti Al Quran. Contoh yang lain, ya, tentang ya, kursi insyaAllah so, kita hafal semua tapi masih banyak belum memanahi dan mengimanai sekandungannya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini apa namanya ini penetapan bahawa hayyul qayyum dan disitu ada juga kalimat al-tawhid yang juga mengandung nafiyun ba'ithba Allahu la ilaha Illa Hua La ilaha Itu berarti kan Menafikan Illa huwa Menetapkan Kemudian Kita katakan juga Al-Hay Al-Qayyum Menetapkan Allah Hayy Menhaidup Al-Qayyum Berarti sendiri Kemudian apa yang dinafikan? La ta'khuduhu Sinatu Walanawm La ta'khuduhu Sinatu Walanawm Artinya Al-Qayyum Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Sebagaimana La ilaha illallah menetapkan, menafikan dan menetapkan La ilaha tiada ilah yang berhak diibadati. Ya, sesuai Allah. Kalau ditetapkan ilahul hak hanya Allah. Ilah yang hak tersebut memiliki sifat yang sempurna, kehidupan dan berdiri sendiri. Dan selamat bersih suci dari Sifat kekurangan di antaranya tidak ngantuk dan tidak tidur. Paham? Insyaallah paham. Baik. Begitu. Dalam Al-Qur'an akan kita dapatkan seperti itu kan. Nah, laisa kamitsli shay'in was-sami'ul basir. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Contoh dalam hadis. Ya. Hadis dan yang tidak ada ile hadisnya sahih kita imani kalau kita telah jelaskan sebelumnya kita hanya berbicara dalam hal ini dengan qala Allah wa qala Rasul tidak akan mengarang arang tidak akan merekayasa tidak akan menganalogikan men tidak akan yang mengkiyaskan tidak akan yang mengakal-akali karena akal kita enggak sampai untuk memahaminya demikian itu istislam lillah walil rasul berserah diri dan pasrah pada ya Allah teresulnya. Baik. Contoh. Hadis muttafaqun alaih Rawahul bukhari wa Muslim. Hadis tentang apa? Menetapkan bahwa Allah itu turun ke langit bumi seperti malam terakhir. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul Lailil akhir uttabakun alaih yanzil, ini perkataan Nabi kenapa orang bingatakan Allah mengabarkan kepadanya mewahyukan kepadanya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahi yuha pahami, apabila kita mendengar hadis yang seperti ini ingat firman Allah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahi rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi wahyu yang turunkan kepadanya Allah wahyukan kepadanya Kemudian disampaikan kepada Rasul Apa yang diwahyukan? Ya Muhammad Bahawa itu yanzil Turun Maka Rasul memampaikan Yanzilu Rabbuna Depan para sahabat Para sahabat mendengar Abu Bakar, Umar, Muhajin, Wal-Ansor mendengar Yanzilu Rabbuna Yanzil bahasa kita ya, Turun Ya Kita memahami maknanya Rabbuna ila samaid dunia Arab kita pada langit Langit bumi Langit dunia Ya Tadkala Ya Tersisa Sepertiga malam terakhir Fayaqulu Manya do'uni Pa'astajibullah Manyas'aluni Pa'u'tia Wa manyas'agfiruni Pa'u'firullah Tiga tawaran Allah Tabarakat wa ta'ala Suruhan Allah Siapa yang berdoa ah, Aku kabulkan Siapa yang minta Aku akan aku beri Siapa yang mahu Keampunan Akan aku ampuni Allah turun Ya tapi bagaimana turun? Nah, ini enggak boleh tanyakan bagaimana tadi. Taksyib. Kita belum selesai membahas masalah empat perkara tadi. Tapi ini dalam hadis ini Allah menetapkan. Nah, kita imani, kita yakini, kita tetapkan. Diimani, diyakini, ditetapkan, dikatakan. Ya. Yeah. Bagaimana turun? Ini tidak boleh taksyib tadi. Baik. Ini penetapan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam hadis lama qada al al al Allah عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش rahmati رحمتي غلبت غضبي متفق Allah الله telah menentukan ya yeah. al khalq lama qada khal, ya, al khalq ya telah ditentukan sejak penciptaan makhluk ini kataba fi kitabih Allah telah menulis sebuah kitab yang ada di sisinya di atas aras berarti Allah Maha Tinggi ini ditetapkan ini akidah al-sunnah siapa yang tidak menetapkan Allah Maha Tinggi atas itu bukan akidah al-sunnah, itu akidah jahmiyah ya, itu akidah jahmiyah, bukan akidah al-sunnah ya. siapa yang mengatakan Allah ada tempat-tempat itu akidah al-sunnah Allah ada puka arsih di atas arash, itu akidatul quran akidat al-sunnah, akidat al rasul akidat para sahabat, akidat para ambiya semuanya akidat yang masih memiliki fitrah yang masih lurus yang sehat, akidat yang masih memiliki akal yang masih selamat itu penetapan ditetapkan hal itu nah, dalam kitab tersebut Allah menulis, rahmati ghalaban ghadabi rahmat itu yang mengalahkan ya. mendominasi Kemurkaan itu yang kita saksikan, yang kita rasakan, maka manusia berbuat dosa masih ditunda oleh Allah dirahmati juga, kasih makan, kasih minum, ya, tidak seketika itu melakukan dosa langsung dihancurkan. Dan ini isbat kita tetapkan itu, ya, dan dari sisi yang kedua kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah karena Allah mengingkari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang uh, mengandung makna kekurangan tadi maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ya, Allah Maha Sempurna dalam suatu perjalanan ya, Rasulullah SAW para sahabat mereka sembari berada di atas untanya sambil ya, berzikir mengangkat suara Ya, menggeraskan suara mereka bertakbir. Ya. Tahlil. Rasul mengatakan, "Jangan wahai para sahabatku, kasihanilah diriku." Ya. Sayangi diri kalian. Kalian kalau begini cara zikirnya akan capek. Perjalanan panjang, teriak-teriak. Ya. Ada nah, salah satu jauh panjang bagi kita, Ternyata zikir itu bukan teriak-teriak ya. Bukan pokok menggeras suara. Enggak, untuk apa teriak-teriak? Bukankah kita berzikir kepada siapa? menyuruh siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada yang gaib, yang enggak ada wujudnya. Kepada yang tuli, yang mendengar. Hmm, enggak mendengar. Tidak Kata Rasulullah SAW "Wa inna irba wa lamfusikum. Sayangi diri kalian." Ya, sayangi. Capek kalau seperti itu zikirnya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Fa innakum la tada'una asamma wa la gha'ima." Kalian itu menyeru berdoa berzikir kepada Zat yang bukan apa tuli dan bukan roib yang tidak ada, ada mendengar. Ngapain teriak-teriak? Ini kan prinsip seperti ini harus dipahami dalam beribadah. Kemudian juga teriak-teriak itu juga bisa mengundang keria orang mendengar bacaan Ummah oh, dulu sekali, uzikirnya oh, banyak sekali zikir dari pagi sampai sore zikir. Ya, kedengaran terus baca Al-Qur'annya. Kena ingin mengkhatamkan. Ya, Al-Fatih langsung An-Nas. Enggak paham maknanya. Ya. Juga enggak benar bacaannya. Kan bagaimana ya? Digabung sebagian huruf itu dah masuk pada huruf yang lain. Tak jelas bacaannya. Baik. Ini pembahasan yang lain lagi nih, bukan masalah sifat. Nah, intinya Rasul mengatakan sayangi diri kalian. Tidak perlu teriak-teriak, berdoa, berzikir. Tidak perlu. Kenapa? Allah itu mendengar. Allah itu ada. Ini bukan menyuruh zat yang gaib. Yang tidak ada wujudnya. Ya. Dan juga dia tidak menyuruh yang tuli. Yang tidak mendengar. Bukan. Allah samirun, karibun, mendengar dan dekat. Jadi, ini dinafikan. Allah tidak tuli. Ya. Dan Allah itu mawujudun ya sami'un qaribun bukan ghaib ya tidak ada bukan Allah ya dekat qaribun dengar nah kemudian juga tatkala rasul menjelaskan tentang jad, dajjal dajjal itu matanya yang satu buta ya. ini jelas menjelaskan kan, kekurangan dajjal ya. bukan Tuhan tapi fitnahnya luar biasa maka kata Allah subhan kata rasul sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat ya Bahwa Dajjal itu buta, uh, buta mata sebelahnya, buta. Sementara Allah lesabi awar. Sementara Allah inna Allah lesabi awar. Harap kalian jangan terfitnah dengan Dajjal. Dia ya, dusta, bohong. Itu manusia, makhluk, bukan Allah. Kndatih memilikilah ya, kemampuan yang luar biasa. Ya tentu dengan izin Allah juga sebagai fitnah. Tapi orang, orang tahu bahawa ini bukan Allah Bukan Rab Dajjal, bendusta, kenapa? Kerana matanya itu ya Dia hanya memiliki sebelah mata Adapun Allah Memiliki dua mata yang sempurna Lise bi'a'war Ya Ini Mengingkari, ya sifat awar. Kita ingkari yang dimiliki Allah memiliki dua mata yang sempurna Innallah la yanam Balai yang bagi Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur sesuai dengan makna ayat kursi tadi. La takhudusinatubalaam. Ini adalah penafian. Jadi Allah tidak tidur. Ahli sunat wal jamaah dalam menetapkan sifat tidak keluar dari kedua konsep ini ditetapkan sebagaimana tertar dalam Al Quran dan dinafikan sebagaimana yang tertar dalam Al Quran. Tapi ingat ahli sunat wal jamaah di dalam menafikan, sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah disertai dengan keyakinan mereka keimanan mereka bahawa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang berlawanan dengan sifat-sifat yang dinafikan tadi, bukan sekadar menafikan saja, kerana kalau hanya menafikan saja tidak mengandung penetapan terhadap Makna-makna yang sempurna Yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tadi Itu tidak Bukanlah kesempurnaan Saya ulangi sekadar menafikan Tapi penafian tadi tidak mengandung Penetapan terhadap makna yang sempurna Yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tadi Itu bukanlah suatu kesempurnaan Ya yeah sebagai contoh walil lan masalul ala ta manusia ya seorang fulan jahil dinafikan kejahilan bukan berarti dia itu berilmu jahil ya sepulan ya jahil tidak menzalimi belum tentu dia itu adil kenapa karena dia tidak menzalimi kerana dia tidak mampu membalas walil lan masalul ala Allah memiliki permusanaan yang Maha tinggi. Laisa ka mithlihi. Tatkala Allah menafikan dari diri-Nya, Allah tidak tidur. Berarti mengandung makna Allah memiliki sifat kehidupan yang sempurna. Itu baru namanya kesempurnaan. Tatkala mengatakan tidak mengantuk begitu juga. Tatkala mengatakan, ya, Rasul mengatakan Allah laisa bi awar, berarti Allah memiliki sifat dua mata yang sempurna. Lahu ainani dua mata yang sempurna. Naam. Bukit istirusnya. Takal Allah Subhanahu wa taala ya, jelaskan tentang ya Allah tidak capek. Bama masna min lughu ya. Berarti menunjukkan akan apa? Kekuatan, kekuasaan, keperkasaan Allah. Allah tidak capek tidak letih maka kita tetapkan Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha, maha, maha subhan. Tadkar Allah mengatakan, وَمَا رَبُّكَ lil abid Allah nafikan dari dirinya kezuliman, maka berarti Allah memiliki keadilan, karena Allah yang maha adil. Nah, begitu seterusnya. Jadi bukan sedang menafikan saja. Tapi إِخْوَةَ الْإِمَنِ فَلَيْسَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Itulah mungkin yang pada kesempatan kali ini bisa disampaikan tapi empat perkara tadi itu insyaAllah akan terjelaskan pada perkara yang akan datang, tadi saya telah mempersiapkan ya, saya telah ya, memperoleksi, bisa diselesaikan tapi ternyata empat perkara yang harus kita hindari di dalam mengimani, meyakini sifat tadi yaitu tahrif, kemudian ta'til, ta takyib tamtil, insyaAllah, perkara yang akan datang kita akan jelaskan, demikian mudah-mudahan bermanfaat, Allah wa'ala Nah, Baik, sekurang-kurangnya Barakalofi kata semakin yang telah disampaikan Lalu satu disampaikan pagi hari ini Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang lurus ya, Pemahaman yang baik bagi kita Mengenai asma sifat apa yang telah dijelaskan tadi Baik, untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda Para pemirsa dan pendengar Di mana pun anda berada Yang ingin berinteraksi untuk bertanya silakan anda bisa menghubungi kami Di layanan lain telepon ke nomor 0218236543 dan untuk di layanan pesan singkat Anda bisa menerimkannya di nomor 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan kami tunggu di 0218236543. Nam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan siapa dimana? di mana? dengan Ibu Satria di Cirebon. Ah ya, silakan. Tingkat Bagaimana cara para ustaz membentuk diri untuk mengetahui dan mempercayai pembeda antara saya dengan pemalaman-pemalaman yang lain? Mengenai saya tetap beda kemangkulan sayuran antara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disipa, Ustaz silakan. Abdul coba uh, diulangi kesimpulannya kurang ya, bisa eh, didengar ibu tadi. Samina ya, di... nah, ibu Saminah yang berada di mungkin dikelaskan. Nah, Ibu Saminah yang berada di Cibinong tadi bertanya bagaimana kiat-kiat kita untuk membentengi dari pemahaman-pemahaman golongan -pemahaman lain yang mungkin menyimpang di zaman sekarang ini seperti itu. Nah, iya. terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu atas pertanyaannya. Semoga Allah Tawaraka wa Ta'ala Menjaga kita semua ya, Menyelamatkan kita Dari berbagai bentuk kesesatan dan penyimpangan Di dalam beragama Ini pertanyaan yang sangat penting sekali Sering yang bertanya Tentang ya, bagaimana kita Bagaimana akidah yang benar Bagaimana ya Tauhid yang benar Bagaimana cara solat yang benar Itu jelas merupakan ya, Inti masalah tapi mungkin jarang yang bertanya ya, bagaimana saya bisa selamat bagaimana pendapat ya, yang menyimpang tersebut agar bisa selamat nah, pertanyaan ini sangat penting sekali jadi kita dalam memahami agama kita pelajari kebenaran, kemudian juga kita ketahui kebatilan untuk ditinggalkan agar kita tidak terjumus ke dalam kebatilan tadi nah, bagaimana kita selamat dari berbagai pemahaman dan penyimpangan tadi ya, cara yang selamat ya sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang Rasul ajarkan ya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini mahu yang selamat naam wa anna hadha sirati mustaqiman fatta wa la tatta subula wa ta parraqabikum ansabili ya kata Allah subhanahu wa ta'ala jelas ini jalanku yang lurus Ini jalanku yang lurus Apa jalan Allah? Jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Berlandaskan Al-Quran dan Hadis Yang telah diterangi dengan cahaya wahyu Terang benderang Ya Gak ada yang samar-samar Gak ada yang tersembunyi Jelas sejelas-jelasnya Wa anna hadha surati mustaqiman Maka kata Allah, "Fattabi'u." Um, ikuti. Jalan dari Al-Qur'an dan hadis terang. Ya. Terang benderang, lurus, mustaqiman. Kemudian Allah peringatkan kita, hati-hati di kiri kanan jalan itu banyak jalan yang bersimpang-siur. Dan itu semua kebatilan kesesatan wala tattabi'us subul jangan ikuti jalan-jalan yang banyak di kiri kanan itu ya bermacam-macam simpang ya menyimpang persimpangan yang bermacam-macam kenapa demikian fatatarraka bikum an pasti yang demikian itu akan menceraiberaikan kalian akan uh, menyebabkan kalian itu menyimpang dari jalan Allah tadi makanya Rasulullah SAW Tatkala membaca yang tersebut sembariah di depan para sahabat menggaris di depan mereka sebuah garis yang lurus kemudian di kiri kanannya juga digaris di garis, di samping jalan lusur, di kiri garis yang bermacam-macam beliau mengatakan, hadas sabidullah ini jalan yang lurus kemudian beliau garis di kiri kanannya, wa khatta'an yamin yang simali khututan Kalahdi subul ini jalan-jalan yang bersimpang siur dan kata Allah tadi, pada tetapi subul, ya, jangan diikuti. Ini perintah Allah. Tak ada jalan yang selamat kecuali jalan jelaskan Allah. Mana jalan tersebut? Kalaulah wakal Rasul, bukan kalau agak kita, kalau fulan, kalau alam, kalau imam gak. Kalaulah wakal Rasul, ini jalan yang selamat. Bila dalam berakidah, di dalam beramal, yang jadikan landasan di dahulunya, kata Allah, kata Rasul dan pemahamannya yang benar. Ya. Maka itulah dan Allah. Tapi bila dikatakan siapapun yang mengatakan, ya, bagaimanapun ya popularitas dia di kalangan atau pandainya berorasi, ya, pandainya dia berorasi merangkai rangkai kata. Kuat hafalannya, banyak hafalannya itu belum sebagai standar. Lihat dalam berbicara dalilnya apa. Kau dimaknakan kalafulan, kalafulan, kalafulan, kalaf. Tapi kau dia memulai bicara kalal lah, kalal rasul, ini pemahaman yang benar. Ini perkataan sahabatnya Abu Bakar, Omar dan lain-lain itu yang manhat yang benar. Tapi kalau kalal lah nanti oh, menurut saya begini. Madrasah fulan begini. Nah, hati-hati tinggalkan itu. Ini bukan agama si fulan, si fulan dan alannya, ini agama Allah. Ya, bukan pemikiran Anda. Bukan logika Anda. Tapi agama Allah. Itu. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi kita. Ya. Ditinggal ke Rasul dua perkara. Al-Qur'an dan hadis. Taraktu fiikum amrayni لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَقْتُمْ بِهِمَا كِتَبُ اللَّهِ وَسُنَّةِ Aku tinggalkan kepada dua perkara Dua perkara Dan dia tidak akan tersesat selama lamanya. Selama berapa berpegang itu Kepada dua perkara itu Al-Quran dan Hadis Nah Kemudian Di dalam kembali kepada quran dan Hadis Rasulullah minta kita Memberikan sebuah jalan untuk memahaminya, itu apa? pemahaman para sahabatnya, maka boleh mengatakan, kenapa terjadi penyimpangan dari sunnah beliau sekte-sekte yang menyimpang 73 golongan itu adalah mendapat ancaman masuk neraka karena mereka telah menyimpang dari sunnah beliau yang golongan yang serau hanya satu, yaitu apa kata Rasulullah? jalanku dan para sahabatku berarti di dalam kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kita mengikuti jalannya Abu Bakar, Umar, Kaum, Muhajir ha wal-Ansar jalan yang selamat Rasul dalam hadis lain mengatakan Alaikum sunnati. jelas Alaikum sunnati. ikuti sunnahku dan sunnah para khulafak Rashidin lalu tinggalkan perkara-perkara yang baru yang nampakkan dengan bid'ah dalam agama ini karena jelas itu semuanya sesat dalam hadis Rasul mengatakan Taraktu taraktukum alal bayidah aku tinggalkan kewihumatku di atas jalan yang lurus, bayidah Abjad Bayu Da putih bersihati lurus benar. Ya ya zikuanha illahali. Gak ada yang menyimpang kecuali celaka dia. Celaka. Ini dah ya uh, kepastian konsekuensi dah pasti yang menyimpang dari jalan Allah celaka. Ya menyimpang dari kal Allah kal Rasul dan jalan para Rasul dia celaka. Ini kemudian terus berdoa semoga Allah memperlihatkan kebenaran pada kita kekuatan untuk mengikutinya, memperlihatkan kebatilan dengan sejelas-jelasnya di, diberi kekuatan untuk meninggalkannya nah, kemudian untuk jarak-jarak selamat jangan coba-coba membuka telinga kita menguping untuk subuhat-subuhat tadi kalau dah dari awal jelas pernyataannya main akal-akalan hanya menukir dalam akidah perkataan ahlul kalam sudah tutup itu kalau pun sedang di ceramah matikan tapi sini tak usah didengar seperti itu karena itu akan masukkan syubuat ke akal pikiran kita dan itu akan berbahaya. Nah, ini jalan yang selamat. Maka ikuti yang demikian itu, seorang akan selamat. Nah, demikian Allah. Iya, naam baik skrong di zona kharadas. Jawaban nasihatul risal demikian untuk Ibu Saminah yang berada di Cibinong. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk yang kedua di layanan telepon. 021-823-6543 Silahkan bagi anda yang ingin bertanya langsung kembali ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Indah dari Palembang Ibu di Palembang silahkan Ya begini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustaz Ini kan hari ini hari Jumat yang manakah doa kita disabulkan oleh Allah itu Ustaz? katanya apa zikir pagi apa zikir maghrib petang itu Ustaz? baik itu baik. saja ya baik terima kasih banyak ibu Rifaqimualaikum ya. Nah. ya Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih itu ya Terima kasih kepada ibu yang bertanya di Palembang. Barakallahu fi. Semoga Allah yang berkahi ibu dan keluarga dan seluruh para pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Nah, kita hari Jumat. Pada hari Jumat sekarang ini sayyidul ayyam. Maka jangan lupa banyak bershalawat pada Nabi sallallahu dan manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah. Di antara waktu yang mustajab tersebut adalah setelah ya ba'da salatul Asar sampai terbenam matahari. Ya itu di antara waktu yang disebutkan sebagian para ulama waktu itu mustajab tidaklah seorang hamba ya berdoa di hari Jumat dan sesuai cocok pada waktu yang mustajab tersebut Jadi Allah akan mengabulkannya ya ada sesuatu waktu satu waktu dalam hari Jumat ini saatun ya istajabu istajabu bihi da'wa yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala doa seorang hamba tapi juga para ulama khilaf kapan waktunya apakah di waktu khotib dan mimbar antara uh, azan pertama dengan azan kedua atau di waktu ya uh, antara solat asar kemudian sampai terbenam matahari Ya intinya ada perbedaan kalangan para ulama tapi sesungguhnya seorang hamba ya banyak berdoa masalah zikir tadi, ya, zikir bagi petang ya, itu jelas zikir yang utama dan ingat, ya, dalam berdoa, tidak perlu kita memikirkan apakah dikabulkan atau tidak tidak perlu, kerana Allah janjinya ya, janji Allah adalah Udu'unia stajib lakum Udu'unia stajib lakum di petang hari, di pagi hari terutama di waktu yang mustajabat tadi, ya, maka manfaatkan untuk berdoa kebaikan dunia dan akhirat Allah mengabulkan ya tak usah diragukan itu janji Allah enggak usah diragukan yang perlu dipertanyakan doa kita bagaimana ya ini yang harus perhatikan perbaiki doa kita setelah dengan khusunya adab-adabnya insyaAllah doa itu dikabulkan Allah Taala. SWT makin Wallahu'ala ya na'am baik syukur jazakul khairat juga demikian dan selanjutnya kami beralih di layanan sancingkan maka No, ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari dua pertanyaan senada Di antaranya dari Umum Muhammad yang berada di Aceh Dan penanya yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz bagaimana kiat-kiat kita agar selalu husnudan kepada Allah Terutama ketika kita diberikan ujian Misalkan dengan diwafatkannya anak kita karena suatu penyakit, dan kemanakah e, tempatnya anak-anak kita yang meninggal misalkan umur e, 15 tahun atau belum balik manakah tempat mereka Ustaz, mohon e, nasihat dan jawabannya Nah, terima kasih kepada Ibu yang bertanya di Aci atau yang Tempat lain Jadi kiat-kiat kita berhusnudzun kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Ya Para pemirsa dan juga para penengar Rahimakumullah Ya, berhusnudzun kepada Allah Merupakan perkara yang wajib ya. Berhusnudzun kepada Allah Merupakan perkara yang wajib Tidak boleh kita berprasangka jelik kepada Allah Tabaraka wa ta'ala kena prasangka jelek kepada Allah tabaraka wa taala itu akan menyebabkan seorang terjerumus kepada kejahatan kepada kejelekan kepada penyimpangan talikum zannukum allazi anantum bi rabbikum fa ardaikum wasbathtumal khasir itulah prasangka jelek-jelek kepada Allah ya yang menjerumuskan kalian dalam kesengsaraan tadi Maka katakanlah sesungguhnya la ya mutanna ahaduk illahu husnul azza wa janganlah seorang meninggal ke dalam keadaan bersunnah kepada Allah husnul dhon iaitu berpesan baik pada bahawa semua yang terjadi itulah baik kenapa kena tidak lepas tidak luput dari hikmah kita yakini bagaimana kita berpada kepada Allah kita yakini bahawa Allah maha sempurna Allah yang memiliki kesempurnaan ini diantara hikmah mempelajari asma'ul husna dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala kerana semua sifat kesempurnaan tidak ada kejelekan dalam sifat tersebut maka konsepensinya apa? adalah semua perbuatan Allah keputusan Allah itu baik ada hikmahnya dan kecuali tidak diserahkan kepada Allah wasyarru laysa ilaika. Dalam hadis pun seperti itu. Kejahatan tidak diserahkan kepada-Mu ya Allah. Kerna semua dengan hikmah. Naam, semua dengan hikmah. Ini mesti fahami, ya. Adapun masalah dikembalikan kepada sikap atau ilmu manusia ia mah relatif. Tapi bila kita meyakini bahawa semua ditentukan oleh Allah ditakdirkan pasti baik, ada hikmahnya maka di sini kita akan memahami bahawa kita akan selalu berprasangka pada Allah. Ya. Karena semua ada hikmahnya. Lalu kita akan ya mengkritisi diri dan berjelek sangka pada diri. mengkamu yang salah wahid diri. Kamu yang tidak tahu aturan. Kamu yang menyelisihi. Kamu yang terus berjalan terus. Ini. Jadi kata para ulama <coughs> ya. Seorang hamba jika ingin baik hidupnya tenang dan tenteram dia harus banyak mengkoreksi diri. Berbaik berjelek sangka kepada diri. Adapun kepada Allah dia harus selalu ya berbaik sangka. Pada diri kita berjelek sangka, pada Allah husnudzon. Kenapa? kena semua kebaikan dari Allah, di tangan Allah semua kebaikan. Ya. Dalam kondisi balanamakun. Ya dalam kondisi bahkan dalam kondisi orang terjun dalam perbuatan maksiat dan dosa berbaik sangka kepada Allah maksudnya apa? Bahwa Allah akan membuka pintu rahmat pintu taubat jangan pesimis kerana rahmat Allah sangat luas naam, kritisi diri naam berbaik sangka kepada Allah rahmat Allah sangat luas sekali dan pahami bahwa di antara iman pada takdir itu, hikmah adalah berbaik sangka kepada Allah. Jangan, ya, menyesali suatu yang tertakdirkan oleh Allah. Kerana pasti ada hikmahnya. Tapi sesali diri kita. Ya, macam jadi, kenapa kamu berbuat? Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu tinggalkan, kamu lalaikan? Nah, ini yang harus perhatikan. Jadi, hikmah. Iman pada alma Allah dan sifat-sifat Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Nah Kemudian masalah ya tadi Ya Allah mengambil ya Buah hati seseorang Ya kita katakan bahawa Semua milik Allah kembali kepada Allah Ya ada pun anak yang belum balik Yang meninggal Maka mereka selamat Ya mereka insya Allah akan menjadi ya Syafaat berikan syafaat kepada orang tuanya sehingga dan insyaallah simpanan bagi mereka masa sehingga dalam doa kita salat jenazah bagi anak yang kecil yaitu Allah majaluzukhron wa syafi'an mujabakan begitu ya ya Allah jadikan dia simpanan bagi orang tuanya dan juga yang berikan syafaat yang diterima doanya nah seperti itu jadi kemudian wasaqqi bi mawazinahuma wa a'zim bi ujurahuma jadi Uh, perbanyak ya Allah sebab jadikan anak tersebut sebab ya pahala orang tuanya diperlipagandakan dan juga diberikan timbangannya nah jadi itu semua ya sebagai kabar gembira bagi seorang bila dia mungkin ya diuji oleh Allah sehingga di, diambil oleh Allah buah hatinya anaknya maka berharap yang terbaik kemudian mohon kepada Allah pengganti yang lebih baik nah seperti itu nah demikian Allah wa'alaikum Nah, next grand disalah kharatas uh, jawab narisat demikian dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan santai singkat. Nah, ada pertanyaan. Bisa ya, tadi dikatakan bahawa tujuan mereka ahli kalam dalam menyimpakan uh, makna Allah yaitu dengan supaya Mohon maaf. dengan tujuannya supaya Allah tidak memiliki sifat e, berbicara nah sebenarnya apa keuntungan mereka Ustaz dengan e, me, apa, menyimpangkan makna, makna tersebut di dalam Al-Quran ya syukuran atas pertanyaannya kalau tanya keuntungannya tidak ada semua kerugian dan kesesatan apa untungnya ada untungnya. Semua kerugian kesesatan. Fama dah baca al-haqi kata Allah. Apa lagi ya? Tersisa setelah kebarangkali kebatilan. Ya. Jadi, mengada ada untungnya bagi mereka. Untungnya yang mereka memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin mencela Islam, mengkritisi Islam ini. Jadi kejahatan. Makanya ahlul batil orang-orang yang sesat mendapatkan ya apa alasan ya karena mereka juga menisbatkan pada sebagian ya ulama mungkin ahli dalam sebagian bidang ilmu kan begitu ya jadi ulama fulan juga maksudnya begini itu ada pun keuntungannya enggak ada secara agama itu hanya kesesatan kebatilan tapi yang menjadi apa yang menyebabkan mereka nah ini yang menyebabkan mereka itu terjerumus ke dalam kebatilan yang demikian itu sampai mengingkari si padok penyebab utamanya catat baik-baik ini penyebab utamanya adalah tatkala akal mereka yang sangat terbatas itu yang dijadikan sebagai pegangan dan itu yang dia akan sebagai menghakimi wahyu dari Allah dan Rasulnya. Di sini mulainya. Tatkala akal mereka ini berani menentang wahyu, muncullah kesesatan tadi. Tapi kalau mereka pasrah kembali kepada Allah itu sifat ahlul iman, boysalimu nata selima, mengikuti Allah, ya mereka mengatakan semuanya wahapana, selamat. Makanya ahlu al-qalam Jahmiyah itu, ya, adalah sekte yang pertama yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Jahamil Sofwan, muncullah sekte Muadharsila, khatirian dan yang lainnya. Sebelumnya sekte-sekte sebelumnya masih mengagungkan, tapi mereka tidak memahami maknanya, seperti kawarid. Kata dan yang lainnya. Mereka tidak memahami maknanya, mengambil sebagian ayat, nengah sebagian lain. Tapi mereka tidak mengatakan akal kami bertentangan dengan wahyu tidak. Muncul sekte, mau jahmiyah, muncul dari situ yang mengingkari sifat, mengatakan ini akal tidak suai, bertentangan dengan ak akal bertentangan dengan wahyu. Nah ini musibah. Dari situ mulai. Pentakwilan, pentakwilan sifat tadi Sampai mengingkari Sampai mengatakan Al-Quran kalam Allah ya. Maka mereka katakan sebagai makhluk Ya Tingkari sifat-sifat Allah Allah tidak istiwa Kalau istiwa begini seterusnya Main akal-akalan Allah uh, Ulu Allah tidak turun Allah tidak punya tangan Dan seterusnya Kenapa? Main akal-akalan Jadi agama ini diakal-akali saja Bukan diimani Bukan diyakini Main akal-akalan Ya kalau kita tetapkan begini begini dan seterusnya begitu akal lalu takwil tapi tidak taslim jadi tidak ada manfaat bagi mereka tapi hanya memberikan keuntungan bagi sekte-sekte ingin merusak Islam mengkritisi Islam nah itu jadi semua penyimpangan itu ya semua tidak ada keuntungan bagi mereka kesesatan menambah dosa mereka ya Menambah penyimpangan, kenapa banyak orang yang disesatkan? Setiap orang yang disesatkan dan pemikiran tadi maka mereka menanggung dosanya. Nah, oleh kerana itu, hari kita kembali kepada Al-Quran, kepada Hadis, pemahaman yang benar, ya, pasrah dan berserah. Di, terutama dan permasalahan iman yang koyak kaya seperti ini, ya, anda siapa? tak kala kita berbicara tentang Allah <tuh> yang dihadirkan, timbangannya bukan timbangan pemikir manusia. <tuh> Telak ukurnya bukan manusia Tapi adalah wahyu Kita selamat Jangan teori-teori ya, Manusia Tapi adalah prinsip konsep yang telah menjelaskan Allah dan Rasulnya Selamat Ini pembahasan yang luas Ya Tapi apa yang disampaikan tadi insyaAllah Menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi Demikian Mudah dan bermanfaat. Wassallallahu wa sallana Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa akhir da'wana al-hamdu lillahi al-amin. ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi